Та природа в ньому, зрештою, як і в більшості з вас, була сильніша за виховання. І лорд Джуліан почав з цієї хвилини майже наперекір своєму бажанню займатися тим, що скидалося на підлість. Мені неприємно відзначати це в людині, до якої, коли говорити правду, ви, очевидно, вже почали ставитися з деякою повагою. Однак правда полягала саме в тому, що бажання знищити свого суперника і зайняти його місце витіснило з його світлості залишки прихильності, з якою він раніше ставився до Пітера Блада. Він дав Арабеллі слово використати весь свій вплив на захист Блада, та, на жаль, я змушений визнати, що він не тільки забув про свою обіцянку, але й потай від Арабелли. Почав допомагати її дядькові в складанні і здійсненні планів, як спіймати і покарати пірата І коли б лорда Джуліана звинуватили в цьому, то він, мабуть, почав би доводити, що діє так, як вимагає від нього його обов'язок На це йому цілком слушно можна було б відповісти, що в цій справі його обов'язок перебуває в полоні ревнощів коли через кілька днів ямайська ескадра вийшла в море, на флагманському кораблі віце-адмірала Крофорда разом з полковником Бішопом відплив і лорд Джуліан. Треба сказати, що в такій поїздці не було ніякої потреби. Навпаки, обов'язки губернатора вимагали, щоб полковник Бішоп залишався на березі, а лорд Джуліан, як ми знаємо, взагалі не міг принести будь-якої користі на кораблі. І все ж вони обидва вирушили полювати на капітана блада, причому кожен з них використовував своє становище як привід для задоволення власних домагань. Ця спільна мета якось зв'язувала їх між собою, і навіть створила між ними щось схоже на дружбу, яка за інших обставин була б неможливою між людьми такими різними і за вихованням і за прагненням. Полювання почалось. Якийсь час кораблі майської ескадри крейсували вздовж берегів острова Гаїті, ведучи спостереження за невітряною протокою і зазнаючи всіх примх негоди, бо саме почався сезон дощів. Але полювання не дало ніяких наслідків, і через місяць губернатор Бішуп та лорд Уейд ні з чим повернулися у порт Роял, де на них чекали дуже неприємні новини зі Старого світу. Манія величності Людовіка XIV запалила в Європі пожежу війни. Французькі легіонери спустошували Ренські провінції. Іспанія приєдналася до тих, хто об'єднав свої зусилля на боротьбу з войовничими прагненнями короля Франції. Але не це було найгіршим. Ширилися чутки про громадянську війну в самій Англії, де народ знемагав від нестерпної тиранії короля Якова. Повідомлялося, що Вільгельма Оранського запросили в Англію. Час спливав, минали тиждень за тижнем, і кожен корабель, що прибував з Англії, привозив у Порт-Ройл нові повідомлення. Вільгельм прибув до Англії, а в березні 1689 року на Ямайці дізналися, що він вступив на англійський престол і що Яків утік до Франції, де йому обіцяли допомогу в боротьбі з новим королем. Такі новини не могли бути приємними для родича Сендерленда. А згодом від міністра закордонних справ короля Вільгельма надійшов лист, у якому міністр повідомляв Бішопа, що Англія перебуває з Францією в стані війни, і оскільки війна може перекинутись і в колонії, до Вест-Індії направляється генерал-губернатор Лорд у Ілогбі, і з ним для підсилення ямайської скадри, вирушає на всякий випадок ескадра під командою адмірала Вандер Кейлена. Полковник Бішоп зрозумів, що його необмеженій владі в Портроєлі прийшов кінець, навіть коли б він і залишився губернатором. Лорд Джуліан для себе не дістав ніяких казівок і не уявляв, як вплинуть усі ці зміни на його становище. Тому він намагався встановити з полковником бішопом якомога тісніші і дружніші взаємини, плекаючи надію здобути арабелу.